Välkommen till avsnitt 13 av Abiton Nördenäs. Det här är Niko, tillsammans med Färnan. Shingeling. Och Danne. God afton. Ja. Eller god dag eller vad det nu blir. Ja, nu är det ganska sent på kvällen så det är väl Ja, precis. God afton. aftonen. Mm. Så det beror väl på när, när de lyssnar på det också. Ja, det, precis. Så, <laughs> så, så, så, så, så god morgon, god middag, god dag, god afton, god kväll. Eller ja, god precis. precis. Till er alla som lyssnar. Ja, bra. Då hoppar vi in på vad vi har nördat Och vi tar väl Vad, vad började vi med senast vi körde? Det var färna Anna Kör ja. du. Jaha, ja, ja. Nämen, jag kan börja <laughs> eh, Jag har väl kört eh, Fortsatt köra Iron Force Som jag pratade om förra gången eh, Men jag har också du, Börjat köra Broken Sword På Iphonen Och Måste säga att jag är Fastnat faktiskt var det riktigt ordentligt Kör det så fort jag har lite tid över Och det, jag tycker det funkar alldeles utmärkt på telefon Det är precis lagom storru och det är lagom, vad ska man säga, långa Ja, alltså man kan göra ett moment, pausa, spara och så gå, liksom, fortsätta med sin dag Och så får man lite tid över igen, då kan man gå in, köra ett moment eller två moment Och så gå, liksom, fortsätta med sin dag, så jag tycker det är alldeles utmärkt men för som mig, jag har aldrig spelat Broken Sword. Vad handlar det mm. om? Jag har hört så sjukt mycket om det, men aldrig vad det handlar om. så. Alltså det... Jag har ju aldrig spelat det heller tidigare innan det här. Men man är som... Om man börjar i alla fall. Så jag har ju bara kommit in, vad är det nu? Jag Drygt en fjärdedel in i spelet, tror jag. Och då börjar man som en, en journalist. En kvinnlig journalist. Som har skrivit om... Jag tror det är två mord... Som där mördaren har varit utklädd till Alltså Varit utklädd, typ som eh, Vad är första, är det en snögubb Eller någonting tror jag Och den and, andra mordet var typ oh, En jättepingvin Och så har hon skrivit Artiklar om dem och lyckats koppla ihop De morden på något vis Och så det hela börjar med att man är I, i, i ett kontor och Hos en man som har Kallat dit dig för att Ja, vill ha ett möte med dig och vill prata om det här som, som, man har, som man har försökt att koppla ihop i sin artikel liksom. Men när man kommer dit så blir man, öppnar man dörren in till kontoret tror jag det är, Och så, där står det en clown som kommer fram och nockar dig så du svimmar. Och sen vaknar du upp på golvet och då är mannen du därför pratar med skjuten och död. Så ska du försöka lösa det mordet så att säga så fortsätter man därifrån. Så man letar efter en clown helt enkelt. Och, och så är det liksom massa minispel Först får man ju klassiskt gå runt och leta i rummet så här, Trycka och klicka på allt möjligt För att liksom få reda på lite information om det Och ibland, ibland är det viktigt och ibland är det inte så viktigt Och så ska man lösa små pussel däremellan Och det är faktiskt, jag tycker det är riktigt intressant mm, Nej, Jag har hört mycket gott om det Är det så här men då kan det vara lite spännande också Ja, verkligen, ja, men jag tycker det är faktiskt Ja, jag tycker det är riktigt bra, jag har fastnat för det så att jag kommer nog att spela klart det helt och hållet. Låt det låter bra. Ja, sen har jag väl. Den har väl varit väldigt lite rocket i veckan också. Spelat lite grann själv här hemma faktiskt. Så det går ju sist och där. Men min största fokus den här veckan har väl varit på mina andra nördigheter om man säger på motorsidan. Det var ju faktiskt då åkt lite folk i helgen också ja såg Där. det med Deadpool. <laughs> ja visst, det är klart. Han, han måste ju vara med, det är min nya lilla maskot nu. Uh, och det gick ju faktiskt fruktansvärt bra. Om jag faktiskt om jag får skryta lite. Det är faktiskt det bästa jag har kört någonsin tror jag. Ja, i kval har varit det varit 2, 3, 2, Och så fick jag en femte plats i C-finalen sen. Så jag fick faktiskt med mig en liten pokal hem. Gratulerar. Ja, ja tackar, tackar. Nej, så att det var jag gjort den här veckan. Ja, ah, nice. Ja, ah, uh, Jag har nördat lite, lite Shadow of, Shadows of Mordor uh, som jag inte har spelat på ett halvår och kände att nu var det dags igen. Uh, för jag hade inte ens kommit en fjärdedel av storyn. <laughs> uh, så att, nej, nu har jag kört i alla fall, jag kan väl tänka om att det är 40% av storyn och sen så är det en jävla massa sidequests. Nu är storyn och, i det där spelas för jag som är älskar vad heter det? Sagan om ringen och sånt. Jag har ju sett det där spelet lite. Alltså det här ska ju tydligen utspela sig liksom innan allt med, med, med alltså Sagan om ringen-trilogin. så. Okej. Okay. Det här ska vara liksom innan Mordor blev Mordor på det viset. Ja. <laughs> som det utspelas i filmen. Liksom. Att just det där onskefulla Uh, du, du, du är typ i skärälden och du måste ta igenom uh, och göra vissa saker för att kunna lösa mordet på din fru och ditt barn. Okej. Okay. Uh, så att, uh, ja. Så det är alltså efter Sauron men innan Sagan om Ringen. Ja, så precis. Ja, uh, så det är någonstans mitt mittemellan där. Precis. Okej, okay. jag har till det. Och så att, so är det, det, det är väldigt Assassin's Creed. Ja, oh, precis. Alltså, det, det, det är mycket sneak. Och det är mycket, så alltså, kan du ju liksom på håll, eller du kan göra ranged attacks, du kan göra melee attacks, allt möjligt. men det, det, det, det, det är väldigt um, varierande, fast samtidigt väldigt repetitivt. Alltså motstånd om man möter, är det mest bara orker och goblins Or och sånt? Eller? Ja, orks och uh, urukais och uh Ja, det uh, finns urukais i alla fall Jajamensan. Ah, ja Jajamensan uh, Och så är det typ några kattdjur som jag inte kommer ihåg vad de heter och jag hatar dem <laughs> <laughs> jag, jag älskar att tämja dem men det är svårt okay. Ja, okay. Men när man väl lyckas så är det jävligt roligt för då kan man ta sig an typ vad som helst bara med <laughs> för dem kan man klättra i typ torn och grejer med <laughs> Okej okay. Ja. Det är ett Nej. spel jag har tänkt att kolla upp i alla fall. Gör det, absolut. Eh, annars har det väl varit. Eh, som, ja, jag har ju spelat igenom eh, Army of Two, eh, Devil's Cartel för fjärde gången. Vi, och vi kom fram till att det var tredje spelet, va? Yes, det är tredje spelet. Ja, precis. För det var andra exact. jag har spelat som tyckte var ja, väldigt kort. Ja, ja, väldigt kort. Det här var väl mm. bättre då. Precis. Just det där roliga med co-op och allting. Mm. Uh, ja, annars... Jag, spelade, jag började, började spela Borderlands igen här hos sen polare. Jag uh, har inte spelat det på AS heller, men det är jävligt roligt att börja om igen. Så, um, det, det, det, lite allt möjligt har jag nördat. Ja, så. Äh, själv så har jag väl inte gjort jättemycket håll på mycket nu med Dungeons and Dragons skriva det hela första boken och hålla på mm. fixa och översätta spela lite Resident Evil första spelet tog upp det igen, det är ju ruggigt kul med allt så vad det har, det var ju på den tiden som det var bra när det var survival horror och inte ett rent actionspel sen började jag kolla på de två första avsnitten av Attack on Titan, den här manga just det som jag har hört så mycket om. Så jag börjar kolla lite lätt på det. Jag har inte riktigt fastnat i det. Men jag har hört mycket gott om det. Men jag, de första två avsnitten är lite sega. Måste jag säga. Alltså, Storren är ju liksom... Alla människor har liksom tryckt in i ett hörn typ. Och bor innanför ett visst antal murar. Jag tror det är tre eller fyra murar. I första avsnittet så springer Titans rakt igenom två murarna okej. Okay. Ja, det gick fort. Ja, hur ska den här säsongen nu? Liksom allt bara dör liksom där inom bara Jaha, ja, hur ska det här fortsätta nu då? Så det är väl mest det jag kolla på. Står du nu annars till liksom att följa någon med en värdelös unge liksom, som <laughs> inte kan slåss eller någonting? Och Men det ska ju komma ja. som film nu också. Ja, precis. Vad är det är Live action, eller vad heter det? Otecknad. Precis. Ja, vi ja, får se hur den blir. Det ska ju vara, den ska ju vara på japanska. Så att ja precis Då får vi hitta något engelsk dubbad eller något. ja na, ja ja, ja, ja. ja. <laughs> det, det är väl upp till varan. ja eller inte dubbad menar jag textad Sorry, ja jag textad. Förstår vad du menar nu koppla själv. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja det Nej, annars utöver det så har lite Rocket League när färnan inte är inne, för vi lyckas aldrig spela tillsammans i alla fall. Nej, det blir dåligt med det, men det, jag har ju så, jag har haft så fruktansvärt lite tid den här veckan alltså. Eller sen sist vi spelade in, det har varit så mycket annat grejer emellan. Så vi får försöka sikta på att få ihop någonting den här veckan tycker jag. Så du får lite spö. Ja, det har nog inte hänt någonsin. <laughs> Det har du, visst. försöker inte. Det är halvstörigt sådär. Uh. Nej, men det är väl vad jag har gjort. Jag, jag, gjort. Jört. Mm. Mm. Jört. Ska vi gå in på nyheter då? Gjort. Ja, men kör. Okej, okay, börja med. I november kommer expansionen till Bloodborne. Expansionen heter The Old Hunters och kommer innefatta flera nya spelmekaniska mekan förbättringar och tillägg. Tillsammans med flera bossar, nya banor och mycket mer, säger de. Och Bloodborne A, det är... Det har ju... Ja, men he hela den där grejen med... med, med uh, vad heter det? <laughs> vad heter det? Spelarna som kom innan. Uh... Ja, Dark Souls. Ja, yes, Dark Souls. Tack, <laughs> tack. <Jag var> <laughs> det är inte dead Souls. <laughs> så bara, nej, det var inte Dead Souls. Dark Souls. Uh, hel, um, det, det är ju byggt på exakt samma vis. Det är precis samma combat-system och liksom allt är likadant. Det är bara en annan story. Ja. Oh. Och just Dark Souls de sålde ju också som smör. Ja, precis. Och Dark Souls har ju varit Playstation-exklusivt och Bloodborne mm. finns ju både till Xbox och Playstation så det har ju sålt äckligt bra det här spelet. Precis. Så jag tror expansionen kommer att säljas som smör det också. Mm. Nästa nyhet jag, jag har är Need for Speed till PC för senast till 2016. Oh, det kommer komma är förvånad. Nej, det kommer ju komma under våren där någonting. Men den ska släppas nu till Xbox One och PlayStation 4 3 november i Nordamerika och 5 november i internationellt. Så det är som vanligt, PC-spelarna får vänta. På tal om uppskjutna spel, Hitman blir också uppskjutet. Uh, Square Enix och IO Interactive har nämligen beslutat att flytta fram hit men till någon gång i mars 2016 det kan även bli så att det blir senare men de siktar på någon gång i mars Vi kan väl fortsätta på det äh, tråkiga Persona 5 kommer släppas under sommaren 2016 istället det var tänkt att det skulle släppas ja, äh, slutet av det här året mm Sen har vi Star Fox Zero har blivit försenat. Ja, jag såg det också. Nintendo siktar nu på att släppa spelet under första kvartalet nästa år. Den skulle ha kommit eh, 20 november. Men vi stannar inte där, utan eh, vi har ju även att eh, Nintendo 3DS-spelet Sonic Boom Fire and Ice är försenat i 2016. Det, alltså, Inget ska, ska, ska, det ska det bli ännu ett Sonic-spel som tankar? Ja, det är liksom... <laughs> De har ju inte gått jättebra för dem. Nej, de har, de, de har inte egentligen gått bra sedan Sonic 2. Nej. <laughs> egentligen. Det Nej, alltså Nej, det de, är sant. De kom ja. ut starkt och sen har det inte gått så speciellt bra alls precis. för den där serien. Eh, roligare nyheter är att det finns idéer för uppföljare till The Last of Us. Ja, mm, jag såg det. Ja, Men det var eh... väl ganska förståeligt så bra som den där serien Precis, precis. Uh, Neil Druckmann på något idag har pratat med IGN och säger När jag och Bruce Draley flyttade över till flyttade över till arbetet med Uncharted 4 höll vi på med det till The Last of Us 2 Vi prövade med nya karaktärer Vi testade idéer för en uppföljare med Joel och Ellie uh, Att göra ett science fiction spel och ett fantasy spel vi byggde prototyper för alla de idéerna. Vi, vi närmade oss ögonblicket när vi skulle bestämma oss och just då blev vi om, tillfrågade om vi ville arbeta med Uncharted 4. Så att liksom det blev, de tappade egentligen koncentrationen för att ja, vi vill göra ett, ett nytt Uncharted. Men ja, eftersom Uncharted var så efterlängtat. Men som det låter så kan det komma att nytt The Last of Us ganska snart. Ja, det kan bli trevligt. Jag har fortfarande inte spelat. Jag lånade ut mitt spel ah. när det kom till Playstation 3. Jag spelade en vecka sedan, men jag började spela annat liksom. Och så, för jag, det var en annan polis som bara, ah, men jag kan, får jag låna det? Jag bara, ah, men jag har annat att spela. Ja, det var sista gången jag såg Last oss. för <laughs> Jag uh -huh. funderar på att nästa köpa det till Playstation 4 liksom och spela Do där it. istället. Do it. Yeah. Nästa jag har är att Capcom har avslöjat Resident Evil Umbrella Corps. Mm -hmm. Det är alltså ett multiplayer-spel som ä, kommer släppas till ä, PS4 och PC i början av nästa år. Alltså trailen när jag kollade på den, det var Tänk Call of Duty med zombies inslängda i mitten. Mm. Sen, mm. Alltså, ja, Jag älskar ju Resident Evil-serien. Det här var ju inte ett spel som vi förväntade oss direkt. Alltså att... De gick ju över... Ja, survival Horror. Action. Nu är det multiplayer-spel. Action. Ja, ja, ja, ja, Resident Evil fyller ju 20 år nästa år. Så det känns liksom som att... Ja, det här var ju inte spelet vi ville ha på 20-årsdagen direkt. Vi vet ju också att... Vad är vi med? Zero kommer i början nästa år. Mm. De har annonserat att de gör en remake på Resident Evil 2. Men mm. vi har inte fått något nytt, typ Resident Evil 7 eller något, där de går tillbaka till något sånt skulle vi vilja ha. Vet jag, nu säger jag vi för att jag vet att alla fansar och jag, vill ha det. Så jag hoppas att det kommer någon mer med liksom det här, Resident Evil får ni. Men det kanske vi får nästa år eftersom det är då de fyller 20 år. Men jag ska väl kolla in det där. Jag är ju inte så mycket för multiplayer-spel men ska Resident Evil så jag lägger väl kolla på Umbrella Corps i alla fall så får vi se hur det är. Uh, nästa har det Jack the Ripper DLC till Assassin's Creed Syndicate. Och det är ett... Uh, det här DLC kommer att utspela sig 20 år efter Syndicate-spelet. Så ja... Uh, uh, jag har inte hört så jättemycket om det har inte släppt så mycket utan... Alla, när man hörde om Synecate eh, skulle utspelas liksom England under en viss period liksom, jag kommer då när det var. Och alla bara, Jack the Ripper, Jack the Ripper. Ja, nu bara, men vi har lyssnat. Ni får betala för ett DLC så kommer det. <laughs> Okej. Okay. Ja, schysst. Och för att matcha ihop det med tidsperioderna så alltså måste du utspela 20 år efter själva huvudspelet. Så ja, vi får se om de gör det på något intressant sätt. Men det lät väl ändå rätt schysst ändå att släppa det som DLC då om det ändå är en hel Ny sida om det är 20 år efter huvudstormen om man säger. Man kan ju hoppas, men alltså, de har ju släppt det tidigare. Typ, ja, vad var det till? Uh, Assassin's Creed 2 till exempel. Mm. Då mm. fick vi två DLC ena kunde man klara på 10 minuter, andra på 20 minuter. Ja, i och för så. Gör de något sånt bara för att ta pengar för det, då kommer det bli katastrof. Liksom. Så jag ja, de ja, men då är det sig. ju inte, då är det inte bra. Mm. Absolut. Nej. Nej, precis Man hoppas ju att de har lärt sig någonting på vägen. Mm. Ja, absolut. Uh, nästa har är säsongen för Minecraft Story Mode när första episoden kommer att släppas den 13 oktober. Och det vet jag att. Ja. Som sagt jag har inte riktigt förstått hur man kan göra en story mode på Minecraft men. <laughs> jag har hört så det mycket gott. Det ja, jag har väldigt hört väldigt mycket gott om det så det ska bli intressant, absolut intressant att se vad, vad de gör. Uh, vi, vi. Ja, när vi ändå pratar om det så kan vi ta upp för vi tog upp det här tidigare också någon gång. Angry Birds-trailen har ju släppts oh. nu. Jag ska ut, ta och kika på den efter vi spelar. Åh oh, vad jag har garvat. Oh. <laughs> ja, det, oh, det förstår jag. Trailen var så jävla skön. Oh. Ja, riktigt, riktigt bra var den verkligen. Mm. Sådär rekommenderar jag aldrig att gå och kolla för den har släpptes idag tror jag. Så i, när vi spelar in den här 23. Så är det kolla. Mm, mm. mm. ser, ser faktiskt fram emot filmen av Helsike efter den trailen. Mm, det äh... gjorde de riktigt bra, verkligen. Ja, det är också så här. Men jag förstår inte liksom, vad ska de ska göra för story på det här, men mm. äh, de verkar ha nailat det väldigt bra. Ja, absolut. Uh, no Man's Show kommer visas upp på The Late Show i USA uh, med Stephen Colbert. Uh, så det är skaparen Sean Murray på Hello Games som kommer vara gästar i ikväll tror jag att det är. Uh, och då kommer vi förmodligen få se lite nya sekvenser och lite funktioner om hur spelet funkar uh, Röskådespelare uh, kom, kan komma att strejka uh, Under hashtagarna Performance Matters och I am on board 2015 tweetas nu kring huruvida medlemmar i fackföreningen sag -AFTRA ska gå in i strejk eller inte de menar att arbetsvillkoren för röstgårdspelare inte är något att hurra över. Uh, och på grund av förhandlingar kring förbättringar uh, och arbetsrättigheter och, och bonusar de vill ha uh, ja de vill helt enkelt ha bättre, bättre betalt och bättre timmar. Helt enkelt. Ja det är ju inte lätt när Nolan North tar alla jobb så. Nej men eller hur? <laughs> eller hur så att, ja Precis Det bara hoppas på att han går med i strejken då, Så att de går med på saker och ting Så att han fortsätter bara dammsuga alla andra jobb <laughs> Exakt kommer vara honom med precis allting här snart <laughs> Ja, precis uh, ja. Det, det, Jag har här att Rocket League Revenge of the Battle Car Kommer släppas okay. i oktober Det är en ny DLC Aha. med ja. lite Revenge of the Battle Car <laughs> Va? Vad är ja. det här för någonting? Det är ju de, de som har gjort Rocket League har gjort mm. ett spel tidigare. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men det har ju ett jättelångt namn. Ja, precis. Det, det är ju, alltså, Rocket League är ju uppföljare till det. Från ja, det, det spelet, är ett aha. typ spirituellt uppföljare. Mm, exakt. Och nu får man två av de gamla bilarna och lite så här banor som, som ska liksom passa in lite. Så, nej, I ska... oktober får vi mera DNC, det är alltid kul jag ska... Så det... heter jag. Ja, eh, Rocket League är uppföljare till 2008 års Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars Ja, okej okay. det, det kan vara ett av världens bästa spelnamn någonsin <laughs> Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars ja, Man tog ju i alla fall från tonan när man kom oh, på ja. det namnet i alla fall jag kan Va, tänka mig mötet när de skulle liksom bestämma oh. namn på det så bara... Jag vet! Så. Promote that guy! Precis. Ah. Sen kommer DLC nu. Ska vi ta hela namnet? Nej, äh, skit Vi tar Revenge ja, of the Battlecar. Det får precis. stanna där. Ja, oh. oh, men det måste vi nästan skaffa. Ja. Det absolut. kan inte vara mycket dyrare än vad den förra DLC var så Nej, det tror jag absolut inte. De... Då kan det vara värt att ta ner för att kika vad de har kommit på för nya roliga bilar. Ja, precis. Nästa jag har är att det, det blir ingen 3D i Hyrule Warriors på den vanliga modellen av Nintendo 3DS. För att spela det här i 3D behöver man New Nintendo 3DS då. Eh, anledningen till det här är beslutet är att hårdvaran i originellmodellen av konsolen helt enkelt inte klarar av att visa tillräckligt många fiender på skärmen. Om den samtidigt använder 3D-effekt. Då är det lite så här. okej, okay, så ja. Det här är tydligen första spelet som man absolut måste använda nya ni eh, Nintendo 3DS för att inte kunna spela det andra. Så jag hoppas att de verkligen skriver det liksom på <laughs> det, boxen att ja, ni måste ha den här nya, men det är så här. Det är inte så jättemånga som har en Nintendo 3DS. Det är ju de flesta har ju de gamla för det har inte känt någon sån anledning att uppgradera sig. Och nu så ja, kan man inte använda 3 d Jag använde inte 3 d i de gamla ändå för då hade man inte den här eh, eh, kameran som följer ditt ansikte. Hur du rör dig? Så då skete just 3 d sönder alltihop ändå. Men det fixade de ju till New Nintendo 3DS och den är mycket skönare att använda så. Det är först nu jag har börjat med 3 ds så jag det den, men nej, nu har man tänkte, ingen chans. Jag tänkte precis på det. Alltså den här gamla varianten, ja. hur många är det som faktiskt använder 3 d på dem då, överhuvudtaget? Alltså jag vet typ ingen som, Nej alltså, det var, det var inte det. bekvämt. Nej, nej, men precis. Så därför tänkte jag att det kanske inte gör skitstor skillnad då om man har den gamla eller den nya. För att man är ändå van vid att inte använda 3 d på den gamla. Ja, precis. Man använder den på några spel bara för att ja. de typ för, det, Alltså, det beror ju helt på vad, hur de gör pusslen i mm, Harry mm, Warriors. Absolut. Men eh, det är som i, vad var det, typ eh, något Mario-spel hade de några väggar man kunde hoppa på som var i 3D. Ja, ja, ja. Men annars var det liksom annars var det bara platta och så fick du mm, liksom lista ut själv att här ska jag hoppa typ. Ja, okej, okay, okej. Okay, ja. ja, men då känns det inte som att... Självklart så är det ju bra om de skriver ut det och är riktigt tydliga med det, men Låter ju ändå som att det kanske inte gör skitstor skillnad ändå. Om Nej. hårdvaran ändå är, vad ska man kalla det för, så pass dålig att man inte vill använda 3D i alla fall. Det var så jag menar. Nej, och det som jag har sett från det här spelet, det är, jag har ju inte sett någonting där man behöver använda 3D på så. Nej, ja, men då så. Jag tror inte det ska vara större fara. Nej, precis. Uh, Jurassic World släpptes ju för inte allt för länge sedan. Mm. Nu kommer nyheter om att det kommer två nya filmer. Ja så Det ska bli en trilogi. Precis, ja, en trilogi. Om. Regissören till Jurassic World Colin Trevorrow vi avslöjade igår eh, i Jurassic Cast, Jurassic Cast podcast. Att det inte bara <laughs> blir en uppföljd utan två alltså. Trevorrow berättade att det eh, alltid har funnits en trilogi i åtanke när de redan skrev den första filmen. Ja, det är klart eh, det fanns Precis. Uh, kan säger att titeln uh, på uppföljaren inte kommer att vara Jurassic World 2 och att det kommer att bli en betydligt annorlunda film. Han säger, I feel like the audience has given us permission to, to a certain extent to take this to the next level. I don't necessarily mean in scale. Uh, I feel very strongly that it's not about more dinosaurs or bigger and better dinosaurs. It's about using this as a starting point for a much larger story about our relationship with these animals and with animals in general uh, and the dynamic and the dynamic created by bringing them back to life. Så so att uh, det kan bli like, så här, oh, ja slåss sl med dinosaurier i rymden. V vem ansåg, <laughs> alltså hur fick han för sig att vi gav honom permission att facka upp den gamla, står du? Eller alltså, vadå? Jag fattar inte alls det där uttalandet. Nej, men alltså jag, jag förstår vad han menar, att han vill experimentera med det. Ja, jo, men det förstår jag. Absolut. För jag tänkte det, det mest det bara... Liksom bli så här, ja, han reser i tiden. Ja, jo, ja. det är sant. Ja, ja men alltså, visst, var det, det förra vara... som de höll på i, vad var det, gen... Ja, eh... men det är den här nya, va? Ja, ja jag det är nya, de... precis. När de har eh, Genmanipulera. Ja, precis. Ja. Så det. Exakt. Det, varför, det, det, det, varför någon trodde att det var en bra idé Där har de ju redan börjat hålla på och fixa Ja, men precis, så. precis. Eh, så att nästa film räknas komma eh, någon gång sommaren 2018. Mm. Ja. Mm. Eh, mm. For, jag kan väl fortsätta? Ja, kör. Ah, kör. Eh, förra året lanserades en demo för någonting som kallas PT till PC Store och PS4. Det visar sig att vara ett koncept för ett nytt spel i Silent Hill-serien av Hideo Kojima och Guillermo del Toro. Eh, sen meddannade Konami att nej, det kommer inte någon uppföljare i Silent Hill-serien. Eh, och Lilith, Lilith Latitude eh, fick då göra någonting eget. Eh, och det spelet heter Allison Road. Det är alltså typ eh, ja men horror-survival. Att du ska typ utforska ett hus. Och huset är jättehemsökt. <laughs> Resident Evil. Ja, li lite Resident Evil fast ändå inte. Vad Nej, det här sagt. ska ju liksom vara mera som jag har förstått det lite ja, mot Silent Hill-hållet. Mm. Fast i ett mansion då. Istället precis. för zombies är det lite mera spooky. Sp precis, spöken och, och andra och konstiga varelser. Eh... Och de har startat en Kickstarter då, där de vill ha 250 250.000 pund, alltså någonstans 3 3,2 miljoner eh, svenska kronor. Och det är ju inte alls så farligt. Nej, det är det att, eh, inte. Istället för att liksom, kolla på, vad heter det, eh, PS4, vad fan heter det? Kännmö 3. Mm. Ja, kännmö, För fan, kännmola. Shen, <laughs> Shenmue, eh, nu har pengarna tagit slut och de vill ha ännu mer pengar för att kunna bygga klart spelet ja jag såg det där, nu har de ja. en hemsida där man kan gå in och skänka pengar på ja precis, så, jag, så det säger jag fuck no till de kan, nej alltså de, nej. Alltså, de så, slog det ju det de ville gjort. ha ja då slog ju det de ville ha med hur mycket som helst precis. och nu bara, nej men vi vill göra ännu mer ännu mer, nej ja, men det sa ni ingenting om nej precis så liksom, gör det ni börjar och sen ja. längre på. Ja, <laughs> Kanske till en DLC eller vad fan som helst. Precis. Ja men precis, gör det ni sa och så mm. prångla ut det och så bygg på efter med pengarna ni får in. Exakt, Exakt. Oh. Det här är ju som en köftsmäll mot de som redan har skänkt in pengar liksom. ja. ja men precis. Ja, så... skänk lite pengar så gör vi ert spel. Ha ha inte, skänk mer pengar. Nej precis, det är så fult av Sony. Ja, ja det, är det, är det är det. så verkligen. sjukt fult av Sony. Så att det där fick mig att bli ännu mer så här, nej jag ska fan ha en Xbox One istället. Och sen visst men det är inte Sony som har det här. Ja men nej men det, det är Sony du kommer som in som i det. det. Ja, det var ju det de inte gjorde. Det var ju därför de var tvungna att gå via Kickstarter. Ja, men det är Sony oh, fuckade upp. Det var ju att när de tar med dem på E3 för att mm. visa trailen för att de ja men Sony lägger in pengar ni då. Ja, exakt. Liksom, det ja, ska tala på kväll, och du bara, nej, men det kommer ju komma nu, jag väntar. Och nu snackar de om att det kanske bara blir Playstation 4 exklusivt. Först var det i PC också, eller var det var snackat om. Mm, mm, precis. Ja, men var det pengarna från Sony då? Ja, precis. Och då, Sony har tagit dem. Du... Ja, precis. Ja. Och det är där jag förstår menar, att fucka upp Sony. Mm. För det är ju ingenting liksom, när med hjälp, de som redan har skänkt så jävla mycket pengar, när ni slår rekord, och grejer är mm, att känka pengar. Vad håller ni på med? Ja, exakt. Eh... Uh... FIFA 16 kommer bli tillgängligt för alla med EA Access typ jättesnart. Mm. <laughs> typ, typ den här veckan. I sin fulla glans. Får man, man får, det är inte bara det demo man får utan det hela spelet på EA Access. För de som har det. Uh, Batman Arkham Knight får en DLC. Uh, där man får... Uh, det, det, det är väl en del av spelet Season Pass som jag har förstått det. Ja, precis. De har ju släppt... Uh några tidigare där man fick mm. typ bat, eller sig på bat mobilen och lite sånt där. Mm, och nu kommer det lite mer av det då, och lite olika ja. bat mobiler lite klädsel. Ja. Skulle vi komma en Catwoman DLC också tror jag där man får börja spela? Ja, precis. Helt rätt, helt rätt. Eh, spelet Dropsy har gjort jättesuccé. Eh, speciellt bort i USA. Handlar om Dropsy The Clown. Eh, en clown som blir, eh, ja, i, han, han beskylls för att ha, nu ska, nu ska vi läsa rätt här. Eh, Dropsy är och klicka spel som han och clownen med samma, samma namn. Dropsy har det inte lätt och han är avskydd av allt och alla i staden eftersom de tror att han har bränt ner stadens cirkus. Så han har alltså fått liksom, en stämpel som ett svart får. Så att, Men egentligen så är Dropsy en väldigt, väldigt snäll människa. Och han vill bara ställa allt till rätta och hjälpa folk. Så att för de som gillar att peka klicka lite ja, en eh, Monkey Island eller Broken Sword och sådär eh, de kan nog tycka om det här också. Mm. Precis, det är som då man ska, man, det är massa pussel och det är, man ska nysta upp vad som har, vem som har begått branden Uh, och så får man veta liksom vem som vem Dropsy är men det finns ingen dialog i spelet utan Va? alla pratbubblor är rebusar som du oh. själv måste lista ut vad de betyder eller tolka vad de betyder för varje rebus är öppen för tolkning nej I men gud jag skulle bli knäpp ja precis så att all, oh. alla gör sin egen story om Dropsy Ja, det är för sig, det är, cool, det är, ja, det är en cool vinkel. Mm. Det är det ju. Men, vad fan? Skriv en story istället. Alltså, jag tror det här kommer bli någon sån här liten kultklassiker. Ja. För de som kommer fastna i det här spelet kommer älska det. Ja, ja så är det ju. typ sådana som jag som liksom är dum i huvud på sådana här spel. <laughs> jag kommer ju sitta där och få i huvudet och bara, nej, ja. jag tar någonting mera, <laughs> något annat. Ja, Uh, men ja, det, det, det har ju redan blivit, redan blivit jättestort i USA som sagt. Cool. Jag har sett flera stycken som har faktiskt spelat det via Twitch. Oh yeah, nice. Så att, uh, nej, det, det, det har verkligen fått en rejäl boost redan från start. Uh, ska jag fortsätta? Har ni mer? Ja fortsätt du. Jag har lite till, men vi kan dra av innan först så tar jag tar de sista. Uh, igen, jag har tre, tre till bara. Ja, kör. Uh, Frictional Games som många säkert känner igen från Amnesia. Eh, har släppt ett nytt spel eller ja, det finns en beta vad jag fattar just nu eh, som heter Soma. Eh, och det är ett survival horror spel som utspelar sig under vattnet i en byggnad som ligger på havets botten men det är bara det att du är inte ensam och du måste hela tiden överleva och ta reda på vad som har hänt Att, och det, det har tydligen också blivit så här direkt en jättehit i USA. Ja, jag såg att Aigen tror jag det är som har spelat mm. det här. Och det ja, såg ju riktigt och, alltså, schysst ut, måste Ja, jag säga. och jag såg igår, såg jag på Twitch, hur folk satt och spelade också. Och det verkar så sjukt snyggt. Mm. Det är lite som det här Outlast som vi spelar. Ja. Fast under vatten då. Precis. Så att det, det, är liksom, det är mer en klaustrofobisk känsla över spelet. Ja oh, fan. Eftersom Buh. du kan ju inte komma därifrån. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> Så so att ja. Det, det, det är som Fallout fast mera. eller Fallout säger. Jag. Ja. läst. Jag läste precis Fallout. Ja, ja. I mina nyheter här. om <tryck> <tryck> um, Fallout. Uh. Jag tog ju upp i förra avsnittet om hur eller var det förra eller var det förra? förra om Fallout-videos så här överlevnadsvideor har de ju släppt nu. Eh, först så släppte de ju S som i Strength. Nu har de släppt två nya. Där det är P som i Perception och E som i Endurance. Där de berättar hur du ska överleva för, i, i vildmarken. Där de ger dig som ett tips vad, vad, vad du ska göra och inte göra. Så att, den serien kommer fortsätta ända fram till releasen som sagt. Uh, och avslutande så vill jag också säga grattis till alla som har eller står bakom Game of Thrones som är Game of Thrones. Uh, de slog nu ett Emmy rekord. De har sammanlagt drag alltså under sina, under sina år nu de vadå de har funnits i fem år den serien. Uh, Precis. Eh, nu har de dragit ihop på fem år har de dragit ihop tolv vinster. Yes. Eh, precis. De slog nu eh, Vita huset, eh, Vita husets gamla, gamla eh, West Wing hette det va? Eh, den seriens gamla rekord på nio som höll sig ända från år 2000. Så det tog femton år att slå det. Och... ser kommer väl bara klättra också så det är... Nej, Jag tänkte säga det tragiskt nog så är de väl inte klara än heller. Det kommer väl precis. säkert att komma in några till. Precis. Så att bara den här veckan som har varit har de vann de de Oj. Ja, de vann bra många bara den här veckan. Alltså jag tror det var jag tror var åtta stycken bara den här veckan. Ja. Så att ja, de, de, de, de kommer som sagt de kommer slakta alla rekord vad gäller serier. Att, eh, framöver också skulle jag tro mm. eh, och det har vi klar, men då tar jag mina sista då Ja. Eh, Karin eh, är bekräftad i Street Fighter 5 eh, hon har varit med i något spel tidigare som inte jag har spelat jag kommer inte ihåg vilken det var heller men hon har tydligen varit någon sån här eh, fan favorit så nu har alla som gillar Karin ska få henne i Street Fighter 5 det också låter som en gam, gammal medelålderskvinna som bara, hej Karin. Alltså, hon jag ser en är... stor lärare framför mig typ, med en sån här kofta och ja, glasögon. Och så. En bulle i håret liksom. Ja, exakt. exakt. Och så linjalen i högsta hugg så här, och så släpper ja, typ. den i handen. Eller sitta och virka. Ja, nästan. Hon är lite yngre men hon har nog typ här -rock och så här rörock och jag vet inte, någonting. Ja, ja. Dark Souls 3 kommer att släppas i Japan den 24 mars nästa år och kommer hit till Europa i april. Så alla som väntar på det i april nästa år kommer den då. Blood Bowl 2 släpptes igår när vi, efter vi spelade in den här 22 september. Och det är det här eh, amerikansk fotboll blandat med Warhammer. Det det, är det, är väldigt, det låter ju bra Ja, så alltså det, det är en väldigt stor serie. Det finns ju både i de här smågubbarna och tidigare spel. Då. Mm, mm. Så jag, det var, jag kollade trailern och det såg riktigt kul ut. Vad hette det, sa Blood Bowl 2 är det som släpps nu. Mm, okej. Okay. Var det det som var så jäkla buggigt, ettan? Nej, jag har inte, inte spelat det heller, men jag vet att jag har, har suttit och läst om det dock, för att jag var sugen på att spela det. Men jag har för att det stod att det var, man fick förvänta sig sjukt mycket buggar och eh, lagg och så, men det var fortfarande stört bra. Trots det har jag för att jag läste någonstans. Då sa jag tur att, ja, jag har inte hört någonting om tvåan än, men det är som sagt en fanfavorit, så jag tror säkert att det kommer att vara en riktig kanonspel om man vill ha mycket humor blandat ja. med sport. Hade du några prisuppgifter på den med eller? Uh, nej, tyvärr. Nej, nej. Ja, man, får gå in och, man får gå in och kika helt enkelt. Jag tror inte det är dyrt. De, de här spelen brukar absolut inte vara dyra. Men gå in och kolla på Steam så. Wasteland 2, lanseringsdatum på Playstation 4 bekräftat, den 16 :e oktober. Och Wasteland 2 är då från eh, skaparna av original Fallout. Och Wesleyan 2, det såg ut lite som en blandning av Fallout, det här apokalypten eller efter apokalypten blandat med typ X-Com. Man är lite, tänk Diablo, man ser sig snett uppifrån. Men mm, det är det taktikspel. Det såg riktigt häftigt ut. Strategi och skit. Skit. Mm. Eh, Star Wars Battlefront-betan kommer att vara öppen för alla. Och betan kommer att komma tidig oktober. Spelet släpps ju 17 november så mm. Vem som helst kan hoppa in där och börja spela lite innan Både online och vad heter det, Hemma offline Kommer vara tillgängligt mm. Uncharted 4 mm. Thieves End multiplayer beta kommer att hålla på mellan 4 december till 13 december Och alla med Uncharted The The Nation Drake Collection och Playstation Plus kommer att ha tillgång till den här betan Mm och sist jag tänkte uppta alla ni som velat haft eh, era tjej utklädd i prinsessas Leia Slave bikini kan nu köpa originalet som ska bli aktionerat. Eh, bi eller Leias bikini eh, förväntas att sälja mellan 80 000 och 120 000 USA dollars. Mm. Aktionen är 1 oktober om man vill gå in och <laughs> betta ja ja för de som har de pengarna ja precis precis för de som har de pengarna inte för en vanlig svensk ja, ja. men då så ska vi hoppa in i vårt avsnitt här då med mm. open world spel som vi tänkte ta upp idag mm. jag tänkte fråga er, har ni något favorit open world spel enkla svaret är ju wob Ja, det skulle är vara det ju. enkla svaret. Ja, det är det ju, absolut. För att det är det spelet jag... jag måste ju, man måste ju nästan säga WoW, för att man har ju varit fast en gång i tiden och spelat som... Fan! Och man tyckte det ju var riktigt, riktigt bra. I alla fall jag personligen ja, tyckte det ju var riktigt bra. Så att det är ju absolut det bästa open world-spelet jag har spelat skulle jag säga. Men mm. sen finns det ju självklart flera spel som är, är bra också. Men var WoW är ju enkla svaret, så är det ju. Exakt. Uh, ja, alltså Det står mellan, mellan jävla Skyrim och, och WoW För mig, faktiskt mm, mm. Alltså jag gillar jag gillar liksom Kartan och landskaperna I Skyrim som fan Ja, men det håller jag med om, absolut uh, Men jag gillar spelet WoW bättre Ja, ja faktiskt jag, jag, det... Jag måste faktiskt hålla med i den. Det skulle vara en perfekt blandning om man slog ihop dem nästan. Ja, de, har ju försö de, de försöker ju nu med, med Elder Scrolls Online. Mm, mm. Men det kommer ju aldrig bli något vov Nej, nej men så är det ju. De var ju först. Och, där och därför kommer de ju alltid att vara störst. Precis. precis. På det sättet, om man säger. Så att, nej, det, det är väl de två som, som står med närmast hjärtat vad gäller open world-spel. Sen, sen älskar jag även Assassin's Creed-serien. Eh... Uh, de var väl någorlunda open world i alla fall. Så många vad heter det, det finns ju en hel del olika liksom, riktningar på open world-spel. Mm. Och SS Creed är att de har ju en hubbet i mitten typ. Ja, där precis. man kunde bara springa runt i övrigt och sen komma man till städer. Exakt. Och det är ju en sorts liksom, open world-spel. Mm. Att när man är i städerna då är det ganska trångt och sånt där. Man är ju inringad av en mur liksom. Men så fort du kommer ut, då kan du liksom typ springa runt hur du vill. Mm. Och för mig så är det Skyrim som är det bästa spelet just nu, tycker jag. Just för att. Alltså det spelet, det finns en story där i som är helt okej. Okay. Det är inte kanske den bästa storyn, men den finns där. Men det är att jag kan gå in i den där världen och bara gå runt. Mm. Det är inte, jag spelar nästan aldrig storyn utan jag går runt, hittar någon grotta, går in och kollar vad som finns där, träffar någon random person, liksom slåss lite och så går man vidare runt i världen. Liksom bara vad i världen är det som är så helt underbart i det spelet tycker jag. Mm. Nej, jag, jag, håller, jag håller med. För, för liksom som, för just miljön. Mm. Precis, det är det de har i Skyrim satt. På pricken att... Ja, precis. Alltså, när man... Första gången jag satte igång det och liksom gick runt, jag det, tyckte det var helt... Det var lite småskrämmande, liksom, att det är så stor värld. Men sen när mörkret lägger sig och man såg liksom den här himlen med den månen och liksom det nästan lite småröda, liksom färgen över skyn och alltså det var, jag stod bara ja, med och på Norrsken och, och Ja precis alltså liksom och bara stämningen var... att gå runt där är mm. helt fenomenalt. Och just med musiken till också gör det en, en ännu mer stämningsfullt Ja, absolut. Ja, verkligen. Så att ja. Men jag tänkte lite så här om ni skulle open world spel som jag jag har väldigt har och hade väldigt svårt med open world spel för att är, jag tycker inte de är så välkomnande alla gånger, om du förstår vad jag menar. Nej, men precis. Så Om jag säger så här till exempel. Eh, Fallout 3 var ett av de första open world-spelen som jag alltså som genom kan ingen göra en riktig open world-spel. För jag hade ju spelat typ GTA och sånt. Det är också open world-spel, men inte så som jag ser liksom open world du sätter in i världen och sen bara gör vad du vill, utan i GTA och sånt då har du liksom punkter du kan gå igenom du måste göra det här för att komma vidare hit och sånt. När jag kom till fala 3, man fick den här uppvärmningen inne i kältret. Jag gick runt där och ja, men det känns bra. Sen kom man ut därifrån solen, kom i ens ögon det blev helt vitt. Sen var det öppen och jag stod som ett frågetecken och bara, vad ska jag göra nu? Ja, alltså, vad ska jag nu? Ja, allt bara, aha men jag går hit. Ja, men där är det någon <skratt> död. <skratt> oh. Typ ja oh, men Vad vill jag att jag ska göra? Jag blev så frustrerad så jag har inte spelat helt för till tre för jag kände att jag klarade inte av det här. Så är det lite grann med, med Skyrim också. Går du fel i början mm. då är du död? St så är du verkligen jättedöd. Men det är oh. det som jag gillar med så det är därför jag, Skyrim tycker jag ändå är lite mera, eftersom när du, i början får du hjälp av en person och han säger till dig gå hit, hon säger mm. dig gå dit. Det missade jag helt i Fallout, men det är också lite så att missar du dig om och inte lyssnar eller läser på vad han säger då står du ju där själv också men den där känslan har väl alla haft när de börjar, eller när de startar upp ett open world spel, just där man börjar, man kör introduktionen eller vad ska man säga, intro när man lär sig alla kontroller och allting och så blir man frisläppt i den här enormt stora världen och så bara står man bara där som ett stort frågetecken och har ingen aning om vart man är Ingen om, aning om vart man ska börja. För kartan tar inte slut åt något håll. Det är liksom bara gå och gå och gå tills man hittar någonting. Det är liksom... Det, det, jag har haft exakt samma känsla som du, Nico. I nästan varje open world-spel jag har startat. Just de här... Man måste ta sig förbi den här första biten. Och så hitta någonstans och ta tag i. Så man kan utgå därifrån. Eller ja, det behöver jag åtminstone. Hitta... Någon story eller något quest eller någonting. Att verkligen så här. Okej, okay, här börjar jag. Nu vet jag vad jag, kan, vad jag ska utgå ifrån. Liksom. Jag måste ha en samlad punkt. Så jag vet hela tiden vart jag är någonstans. Sen kan jag absolut springa runt i hela världen. Och liksom göra alla möjliga olika grejer. och så Men jag måste fortfarande ha någonstans där jag vet att. Här börjar jag. Härifrån utgår jag liksom. Och så fortsätter spelet därifrån. Så är det i alla fall för min del. För annars blir man ju bara förvirrad om man tar på sig för mycket grejer och så blir det bara för mycket och så klarar man inte av att fortsätta liksom för det finns ingen ork eller ingen energi att försöka hålla koll på allting. Så det är väl det största problemet jag har med just Open World-spel. Ja, jag föredrar liksom om det är några spel som jag liksom anser är Open World som jag tycker att man ska börja med då är det ett GTA-serien. Visst, det är Open World för du är bara i en stad. Eller två, tre städer brukar kunna vara. Men och därin är det ju helt öppet vad du vill göra. Men grejen man får där hjälp att börjar du glida ifrån då, har, då brukar de ju liksom, de ringer dig på telefonen. Ja ah, men kom hit och träffa oss här. Du har alltid liksom, ja ah, men det, det är hit de vill att jag ska. Så att man pushas sitt, Inte som typ oh, Fallout eller Skyrim du är här, sen måste du komma till de städerna för att få uppdrag, utan här bara ja, men här har du en hub du alltid kan gå till för att mm. så skicka han dig vidare så att man liksom får hjälp att pusha sig ifrån. Och det är samma sak med Dragon Age. Det är också det är, man är, det är lite halvt om halvt om det är open world eller inte. För det är att man skickas ju via en karta och sen liksom, jag ska till den här platsen och sen är det öppet där runt. Skickas sen bara, nej men nu ska jag vidare ja men då skickas jag en annan fram med kartan och skicka sin nästa bit och så går det öppet där i. Men jag skulle säga att första Dragon Age kan jag rekommendera för att komma in i Open World-spel. För Absolut, det är ett bra spel. Mm, och du har alltid liksom medlemmar i din grupp. Du är aldrig själv utan du har två, tre, fyra pers som kan gå runt med dig och de säger, ah, men vi borde göra det här. Nej, men vi borde göra det här. Och de diskuterar med varandra. Och du bara får följa med och höra. Ja, ah, men han vill att jag ska hit. Ja, ah, men jag kanske går dit. Så att du liksom får hjälp att gå någonstans. som man inte blir som med mig med Fala 3. Att bara, jag stod som ett frågetecken. Hade ingen aning vad jag skulle ha. Men om jag minns helt rätt. Danna, du som också spelar spelat WoW, Det var ju stört oförlåtande i början. Alltså från absoluta ja, så, början. Så, så, när så, det inte så. fanns någon quest helper eller någonting. Ja, så då... vanilla, vanilla, oh. vanilla wow Ja. <laughs> ja. Uh, absolut, så var det ju. Då var det ju uh, riktigt, riktigt svårt. Ja, det är mycket, mycket precis. enklare idag. Med alla add-ons In innan... och grejer. Mm, exakt. Innan För... Burning Crusade kom, som hade just Quest Helper och grejer. Ja, precis. Uh, då, då var det verkligen så här, jaha, vart är den här? Ja. <laughs> då fick man använda Thoughtbot. Ja, oh, exakt. exakt och, och gå in där och liksom kolla vilka koordinater man skulle ja. ha. Så fick man dra musen över kartan oh, oh. för att se vilken, vart Shit. är den koordinaten. Ja, oh, precis. precis ja, för, att, det där, för just det du sa där, Nico, att man, det liksom för, för det har ju WoW blivit bättre på nu, på senare tiden. För det är ändå ett, om jag kommer ihåg det hela rätt nu så är det ändå ett spel jag skulle kunna rekommendera på det sättet nu när Questhelpen och allt det finns. För då har du ändå då börjar du ändå i en stad Du kan göra alla questen där Sen brukar du ändå komma till ett quest Som drar dig till nästa ställe Och så kan du göra questen där Och så fortsätter det lite så Ändå, om jag minns det helt rätt Vad, vad säger du, då Danne? Nej, jag, jag håller helt med dig Ja, för det, för det är ändå ett, För jag gillar ju verkligen spelet i sig det, det, De har ju lyckats jag, menar, det, det, jag förstår ju varför de är absolut störst Mm Sen är det ju det som är bra med MMORPGs också, det är att det oftast finns det en vän som kan hjälpa dig på traven. Ja. liksom kör du single player då har du inte den lyxen att få nej, liksom, nej, hjälp hela tiden. Nej, så exakt. det är absolut. jag förstår att folk fastnar när man sitter med massa kompisar och bara men följ med mig. Du, på så sätt kommer du lättare in i er och kan liksom utforska världen tillsammans än att springa runt i Skyrim helt själv och du möter liksom det kommer en Ja, uh, drake eller någonting. Och så bara, whoo! Kul, nu ska jag ta ja, den där själv. Ja, faktiskt en rolig grej. Eller, jag tycker den är rolig åtminstone. Ni, ni skulle man ju kunna säga, fick jag med att börja spela Skyrim här för ett tag sedan, ju. Mm. -hmm. mm. Och <laughs> jag var ju van vid <clears throat> det sista, det typet av spelet var ju WoW jag spelade. Japp. Yep. Så jag var ju van vid att man liksom, så här, du är ändå ganska hård och tuff och liksom sådär. Så jag vet ju att det bara Första timmarna när jag sprang runt så hände ju just, just det där att jag tänkte så här ja men vad fan, jag är ju rätt stor och tuff nu så att, eh, jag menar eh, den där draken som flyger där i himlen är ju inga problem. Den tar ju mm. jag bara <laughs> sådär som ingenting. Så jag springer upp på värget på, på en liten kulle så här, och så tar fram min pilbåg och skjuter och det händer ingenting på hans liv. Ingenting. Nej, det, det, det tar ett tag innan det händer någonting. Liksom. Ja precis, och han typ så här, titta lite snett på mig så är jag död. Jag, jag, jo, tror jag, inte var också, jag var också väldigt <laughs> frustrerad på det i början. Faktiskt. Ja, det var ju helt sjukt. Man, man tål ju verkligen. Där, I Skyrim gäller det ju verkligen att tänka efter vad man ger sig på. Ja. ja men det är ju du, är ju, du är ju verkligen inte odödlig i början. Nej, du är ju inte det heller sen heller. Alltså, det är som jag många gånger har blivit lite överkaxig. Man har precis dödat en drake. Liksom, och, och, och, och så kommer en sån här Dragon Rider. Vad heter de? typ aktigt Oh. Bara, jag har precis döden en drake, nu ska jag ge dig på käften. <tryck> Ett slag och man är död, mamma. bara. Vad helst gott du ifrån? <tryck> jag hade nästan en drake och du ger mig en örfil och jag dör, liksom. Och jag tror jag, tror jag spring, sprang från en, en gång också. När jag väl insåg att det här kommer aldrig att gå. Och så springer ja. jag över någon, så här, mitt ute på ja men ödemarket. Så här så bara, ja oh, men titta vilka, oh, gud vad häftigt. De har lagt in mammut där i spelet. Va? <tryck> gud vad coolt. Bara tänker inte på det så här. springer, springer, så bara åh, Fan vad häftigt, de rör ju liksom på sig också Verkligen här det, det är verkligen med spelet Så bara, kabam! Jaha, fan du fick en mammut fot i huvudet och dog Jag bara, jaha, de kunde ja. anfalla mig, det var inga snälla oh, ja. djur, nej. nej Nej, nej Exakt Usch Ja Nej men vi har ju varit inne lite på det här Vad ett eh, eh, open world behöver Men om vi går in lite djupare, vad, vad för er personligen, för till exempel. Mm. Vad är det viktigaste att MMO måste ha för att du ska ta upp det om och om igen? Oj. Om jag, ja, alltså... För mig personligen, så... Om du just pratar om MMO, så... Vad som helst, en open world. Så att du liksom... Du kan känna liksom, har du tråkigt här, men jag väljer att sätta mig framför det här spelet därför att den har det här liksom. Det måste ju ha för min del så måste det finnas något slags mål eller någonting att sikta på, om man säger. Typ Även ett quest, för... det, ska, det ska vara ett ja. värdefullt quest att kunna göra. Precis, precis. eller alltså, ja, Någonting verkligen som inte säger att spelet är slut. Absolut inte. Men du, ska, du måste liksom uppnå det här. Eller fixa det här. Eller eller ja. Antingen en. en vad heter det. Radda med quest. Som du ska göra för att komma vidare i storyn till exempel. Även om jag kanske inte siktar på att göra dem direkt. Men det måste finnas. För min del måste de finnas där. Eller just det här att du ska. Komma upp till den här leven. Och lyckas klå. Den här jätte. Monstret typ Eller någonting sånt det, det är någonting jag måste ha i ett sånt spel För att jag ska ta upp det gång på gång på gång För annars tappar jag dem Ganska enkelt om, om det liksom inte riktigt finns någon Det finns inget som håller mig kvar Liksom då, då, då kan jag ganska lätt tappa dem Om det inte finns just ett klart mål att sikta på Även fast det är ett, ett Så stort spel om man säger Du då Danne? Jag, jag kan bara hålla med, Färna. Mm. Det, det Ja. Du, du slog verkligen huvudet på spiken. Ja, för det behöver, ju, det behöver ju verkligen inte vara en bra... Det måste inte vara en bra story. Eller nej. det måste inte vara uppnå det här. B men ta, det är bara ta WoW. har ingen story. Ja, nej, precis. Men där har du just det här. Uppnå Den det enda här. du har är en backstory. Ja, precis. Precis. Sen får man ju skapa, eller själva storyn skapar du nästan själv egentligen. Precis. Genom att spela på ditt sätt. Exakt. Men där har du ju ändå målet att ta dig upp till level ja, En cap viss istället. level och ja. klara av en, en, en viss instant. Och, ja, eller precis. Och uh, raids och allt sånt där liksom. Exakt, exakt. Och få bästa gear, eller få riktigt bra gear och sådana saker. Precis. Så, och, och det lilla räcker som mål, i alla fall för min del och ja, få mig att stanna och, kvar Exakt. och det finns ju liksom hundratals olika sätt du kan spela på Ja, exakt, exakt. Med, med alla klasser och alla klassers specialegenskaper och ska du köra defensivt, ska du köra en tank ska du, ska du vara healer ja, whatever ja, men precis, så precis. finns det alltid liksom massa massa grenar du kan ta in på ja. och spela på just ditt unika sätt mm, mm. medan alla andra spelar på sina unika sätt Ja, men precis, precis. Så att, jag, jag tror också det, det, det har att göra med det som att det måste finnas en liten bredd mm, mm. På, på just hur du kan spela spelet. Ja, men precis, precis. Ja, du måste ju kunna göra det lite personligt liksom, på, på, och, genom att spela spelet. Mm. Precis, du, du, som du säger, det, det, det ska vara personligt, men ändå kan du liksom, ja, men nu vill jag spela på det här sättet. Och, det, och mm. det, den, just den gången du spelar så blir det personligt på ett helt annat sätt. Ja, precis. Men sagt, det, ska, det ska vara en, en, en föränderlig värld. Med bra monster. Det ska alltid vara en utmaning. Mm, mm. Att klara det. det, ska, det alltså, WoW nu. Är ju inte WoW som det var när det släpptes. Nej, När du verkligen inte. behövde kämpa för, för liksom minsta lilla. Ja, exakt. Ja, exakt. Det var väsentligen tyngre då Och då ja. började inte jag spela Från absolut första början Heller äh. det, har, det har jag bara hört talas om Alltså absolut första Jag hoppade ju in där någonstans i mitten När de ändå hade börjat gjort det enklare Ja Så att det här, Och där behövde man Alltså just det där att man var ju fortfarande tvungen Att verkligen Kämpa för att komma vidare Då då var ja, det nästan precis. lite mycket i början där att faktiskt ta sig vidare. Mm. Om man inte var riktigt, riktigt fast förstås. Nej, precis. Och liksom just när du började spela WoW eller alltså när jag började spela WoW liksom det mm. var en månad efter de släppte det. Ja. Som jag köpte det. Och liksom då fick du kämpa för varenda weapon skill mm. och varenda, my, liksom varenda profession skill mm. så var det verkligen tvungen att kämpa dig upp till maxnivån. Nu är det ja. så här, ja, du, köper, du, du köper en ny weaponskill och du är redan fullt på den nu. Ja, ja exakt. Det är, det är ingen utmaning längre. Ja, visst, det Nej. kanske är, det, det är en utmaning i och med att du har högre levlar. Men samtidigt kan du liksom gå in i WoW nu och liksom vara instant level 80. Mm, mm. Så bara, hur kul är det då? <laughs> det blir ingen utmaning whatsoever. Nej, Nej det är faktiskt det är någonting som de ändå saknar nu. På det sättet. Precis. Men det är väl, i och för sig så klarar de sig väl väldigt mycket på att. Det är ju fortfarande stört många av de som spelade. Som har varit med från början. Så att de vill inte gång på gång börja om från noll. Mm. Liksom bara för att få upp en ny gubbe. Eller bara för att få en ny. utom de vill kunna börja där någonstans i mitten istället. Eller in, mm. åtminstone inte ända från början. Så det är väl de de försöker att fokusera mera på. Så att säga, och få kvar de som faktiskt har varit med längst ja, men de skulle, som jag, varit tro, skulle längst, jag tro i alla fall ja, men de som har varit med längst de kan jag tro är de som verkligen vill börja om från början med en ny karaktär ja i och för sig så, ja, de, de vill ha de... den utmaningen Ja precis. Ja. att liksom kanske göra, göra speedruns och grejer för att liksom upp så fort du bara kan power leveling. Mm, mm. Ja ja precis. det, det är nog nya WoW-spelare de som upptäcker spelet nu Mm, mm. Det är nog de som är den här ja, men Varför ska jag börja på level 1 no för Ja precis Så det, det behöver jag inte göra i massa andra spel Och då blir det blivit så. Ja ah, men vi måste ju ha kvar så många vi bara kan Och då liksom har det blivit någon Half-assed lösning mm, mm, Jo men precis Ja, du, det, ja jag, tror du, jag tror du är någonting på spåren där Danne. Du, du, har som, du får ju även Gear Ja Som är level 80 mm, precis Direkt när du hoppar in i spelet Mm så, så, du, du kommer inte kämpa ett piss nej precis, nej, precis det är bara glida in på ett bananskal och så bara hej, jag kan slå allt <laughs> kul, kul men du då Nico vad, ans eller vad, vad vill du ha i ett, uh, ja, ett open world spel alltså, eller vad det är vad lite som du? ni har varit inne på <coughs> men det viktigaste för mig det är som jag sa med Skyrim det här, att det måste vara en lekfull och levande värld mm. Just att, en, för en föränderlig liksom. Precis. Jag behöver inte liksom gå som i Skyrim, jag behöver inte gå in och göra uppdrag utan jag kan bara gå runt och ha kul. Så, liksom träffa random personer ute i, mitt ute i skogen och stå och prata med dem och lyssna på vad de säger. Tänk eh, Far Cry till exempel där man kan, ja ah, men vad ska jag idag? Ska jag ut och slåss mot rebeller? Eller ska jag bara gå ut och döda ett djur och kanske göra en ny väska eller ett nytt koger eller vad som helst? Och det är liksom som du och jag när vi... Vem kan döda en björn häftigast? Sådana <laughs> grejer. Det är ju stört men Jag ska testa min kunskap. liksom. Och det är det jag ser fram emot nu Fala Fallout 4. Hur den världen ser så sjukt levande ut. Att jag kan gå runt och träffa intressanta personer. Liksom, träff, se liksom, mutanter vågar gå ut och möta dem här. Äh, jag kanske backar undan och sånt. För tyvärr så är det det problemet jag har haft med Witcher 3 just nu. Att storyn är jätteintressant. Main story. Det finns intressanta monster och sånt där. Och liksom personer runt om. Men så fort jag inte är i det uppdragen så tycker jag världen är jättetråkig. Det är samma monster hela tiden och inte jättestor skillnad. Karaktären runt om i staden är så tråkiga och gråa och alla ser exakt likadana ut. Världen är bara typ samma slätter, samma skogar, allting. Ingenting som liksom gör stor skillnad. Jag tycker inte om att gå runt i den världen och liksom bara ha kul. Utan nu har jag tappat Witcher 3, alltså Witcher 3 nästan helt. Men jag ville just nu bara ta upp spelet för att klara huvudstoryn, Men sen kommer jag då aldrig ta upp det där spelet igen. Men med typ Skyrim, med Far Cry, det kan jag ta upp om jag bara vill ha kul. Det kan jag inte med Witcher liksom. Så det är det som jag tycker är viktigast. Det ska finnas en lekfull och levande värld. Det jag inte måste gå in och göra en story. Utan jag går in och gör story för att jag vill. Och för att jag vill ha kul. Men ibland kan jag bara gå in och köra tio minuter, en kvart. Bara gå runt i världen och se vad som händer. Oftast är det ju där man fastnar en dag. Liksom. Jag gör min story så har jag glidit iväg på sidospår. Sen liksom fyra timmar senare. Och just det, jag hade en story jag ska till också. Men det är det jag tycker är viktigast. Att just världen. Ja, alltså det det ja, världen är liksom allt i en open world. Mm. Ja, grej, precis, alltså verkligen. I våra spel. An är så... annars så är det ju inget annars är inget open world. Nej. Spel. <skratt> <skratt> Men det är liksom Nej, det är ju väldigt sant. GTA där man kan gå runt och latcha liksom. Det var vad heter den? Uh, Vice City tror jag Ja, den låste ju upp liksom allt eftersom det gjorde uppdrag. Ja, uh, och så kunde man vad det var där man kunde köpa hus och grejer. Mm, det, var ju först, det, var, det kunde du till och med innan det. Mm. Jag tror det är jag spelade extra mycket där. Så att jo, jag spelade också ett antal äh. hundra timmar loggade i det spelet, ja. Precis, och man gick runt, köpte byggnader, ibland kunde man dra liksom, ja, men jag satte mig på crossen, drog det till shoppingcentret, och bara gick runt och kollade vad man, så här man kunde göra där, liksom, helt onöjligt, åkte till krossstadion och bara, ja, men nu ska jag köra lite cross här, liksom, kul. Men vänta, vänta, vänta, vänta, jag tror att du och jag spelar det här spelet på lite olika sätt faktiskt. Just det här. Tog du krossen ner till köpcentret för att gå runt på ja, köpcentret? Ja, jag brukar då, då, går man in, då åker man in i köpcentret ah, och så exakt. åker man igenom köpcentret. Nej. Exakt. Oh, man, måste man måste gå och matcha lite. Tack Färna. Ta en korv på korvstånd. Det, det, det, det, det är ju så GTA är uppbyggt ju. Det är ju meningen att du ska göra sånt som du absolut inte kan göra på riktigt. Som att ta till exempel krossen rätt in i köpcentret och bara stå och göra donuts mitt inne bland allt fanligt. <laughs> ja det kunde det man ju är... också göra. Det gjorde <laughs> jag också. ofta tog jag väl typ, om jag skulle hålla på där inne tog man var det? Man hade ju en liten mountainbike och kunde åka runt och latcha med. Ja just ja, det. Därger, det, ja. det var väl det San Andreas det, när, som mountainbiken ja. kom? Ja, var... ja det var det. Ja det var det. var För i Vice City då hade du ju mopeden. Mm. Sen hade du kross och så var det en, en custom bike och så var det en sport Ja, precis, precis. Och det fan, det roligaste som fanns, i varje, jag hade det till Xboxet förut. Eh, roligaste jag visste var att åka och sno en bil. Sen köra sönder den så mycket det bara gick. Utan att den liksom exploderade. Sen skjuta sönder däckerna och sen försöka åka så fort som, så fort som möjligt. Och hjälp om man bara Människor flög ut alla håll Och kanterna man sladdade ut över trottanerna Alltså GTA Blev liksom Blev Vad Carmageddon en gång var På något vis Alltså du fick typ pengar av, För att köra på folk Ja det är Exakt oh Gud vad roligt God, så mycket. Ja, det är, Man har ägnat ett antal timmar åt det här mm. spelet Verkligen och ändå inte gjort någonting. Jag tror jag aldrig har spelat slut en GTA-story. Någonsin. Ja, ja. Jag har spelat igenom några. Men, men det är lite så här också. Visst, eh, GTA det är, liksom, det är mer åt sändbokshåll att man kan göra ja, liksom, hålla på så. Exakt, exakt. Men ändå att det finns en sorts open world. Det tycker jag liksom. Det är samma sak, Skyrim. Att man, det, man kan hitta på saker som är inte alls liksom det går att göra. Det är inte tänkt att du ska kunna men du kan och du har möjligheten att göra det om du vill. Ja, precis. precis. Och nej, Det är sånt jag tycker är absolut det viktigaste för att jag ska fastna helt enkelt. Och det var det liksom, som vad ska jag säga, ja, som eh, Dragon Age. Där, fann, där fanns inte jättemycket att göra utan där var det var en rak story men det var en intressant story. Mm. Och, men sen tog jag upp eh, senaste Dragon Age och därför tyckte jag inte att det var en bra story. Då var inte spelet roligt, i att även om jag hade älskat första så oerhört mycket, så kunde jag inte komma in i det för jag tyckte inte det var intressant. Men finns det en levande värld? Ja, men då är inte story lika viktig. Då har jag någonting att göra liksom, gå runt och latcha. Ja, precis. Nej. Äh, har ni någonting mer ni vill ta upp om open world? Nej, inte jag, så jag... direkt. Jag tror vi har avklarat det ganska väl ja, faktiskt. Ska Tra vi ta, ta lite... upp läsare? Ja precis, jag tänkte ta ja. upp, vi har lite lyssnare, vi skrev på Facebook här. Mm. Mm. Börja med André Dalin. Han, han, han kontaktade mig faktiskt på Facebook. Och han, vill, han, ska, han vill också starta upp någon sorts podcast och han ville fråga ifall det gjorde oss någonting om han gjorde det. <chiar disorder> Men nej, för fan, kör ditt race och vill du ha någon hjälp så kontakta oss och vill du vara med någon gång i framtiden så får du, får du absolut vara det. Ja, absolut. Det är ju bara roligt. Precis. Så. Han säger i alla fall, jag påtalar Mad Max, spelet som har en open world. Tyvärr kändes det inte som att det gynnade spelet och allt man kunde göra var samma sak om och om och om igen. Tittar hellre på brövarosten än att göra samma sak så många gånger. Senare bör man kanske säga att det mest kompletta Open World är Uppvod, som ni sa, där de har en tanke att öppna andra delar av världen på ett genomtänkt sätt. Och det är lite som ni också var inne där att det är ju liksom, först Mad Max att det ska ju vara en levande värld. Mad Max att man gör samma sak om gemen, ja, annars är det ju bara liksom, det är och du gör uppdrag, sen finns det inte så mycket mer att göra där. Och eh, ja, och sen eh, Volvo, ja, Det är ju uppbyggt för att det ska vara en så levande värld. Absolut, jag tycker absolut att han har rätt i allt han säger. Sen har vi från Björn Karlsson. Hej Björn! Själv så brukar jag få lite panik i början på Open World-spel. Så mycket att göra och dygnet tar bara 24 timmar. <laughs> lite som vi var inne på där precis. <laughs> så ja, det har precis. Jag tror alla håller med om den faktiskt. Men en bra story är ett måste i ett spel. Annars så tappar fall jag bort med en massa sidequest och sen trött jag och spelet blir liggande. Till exempel har jag klarat story på några GTA-spel sedan Vice City på grund av allt som finns att göra. Har jag inte klarat, ska jag ju vara. Skyrim är också ett spel där det finns för mycket att göra. Spel som gör detta bra enligt mig är Batman Arkham City. Har inte spelat det senaste än. Eh, Arkham City det var ju då de öppnade världen till liksom man har hela city istället för bara att vara på Arkham. Nya är också oerhört stort. Det är typ ännu större och levande värld. Så det är... Gillar man SideQuest så kan man absolut spela Arkham City eller Arkham, Asa, eller Arkham eh, Knight För där har ni en väldigt bra öppen värld. Men det är också där väldigt, väldigt mycket sidequests. Mm, no. Men vill man gräva sig ner i det så finns det. De senaste Far Cry-spelen har man eh, lagom mycket att göra, plus att eh, det oftast händer saker så jag hinner inte tröttna. Tycker även större delen av serien Assassin's Creed gör det bra, och då är Brotherhood och Black Flag som det bästa. Men tycker i stort att Open World-spel är Ja, Har inte tid och ork att lägga ner 30 plus timmar på, samma, eller på massa saker? Ser hellre att man gör en bra huvudstory och relativt stängd värld. Har till exempel älskar Metal Gear Solid-spelen på grund av härlig story och relativt stängd värld och numera femma när det blev Open World. Och du kan göra allt som du vill så känner jag mig nollpepp. Och jag också, jag känner lite som Björn också, att jag älskar ju när det finns en story jag spelar, jag är klar och sen kan jag bara gå vidare till ett nytt spel. Och det är det liksom jag också blev lite det här med Metal Gear att man har inte hur mycket tid som helst att lägga på alla open world spel som jag hade jättegärna spelat Metal Gear men nu när Fallout 4 nästan är här då får man ju prioritera vad, ska jag lägga hundra timmar ja men vilket välja då så nu blir det Fallout 4 för mig som gäller eftersom jag har bara tid med ett open world spel som jag ser just nu och jag tror säkert att det är fler som håller med liksom att Många, har man till exempel barn eller något, då har man inte alltid det i världen. Och då kan det, visst, det kan vara skönt att spela massa spel de tid man har, men sen kan det också vara skönt att sätta sig och spela ett spel där man kan i små perioder komma tillbaka lite hela tiden. Bara, ja, nu var jag här och så sätter man och ser latchar. Sen måste man ju ta hand om ungarna och sånt. Och då, kanske, då har man kanske inte tid att spela så jättemycket. Men då har du ett spel du kan fokusera på. Sen är det väl också lite så här, i alla fall i... Min tanke är också att Open World-spel är ju oftast Det krävs ju oftast lite Mer tid med ett sånt spel ändå också Alltså just inte i Antalet totaltimmar utom du, Det är inte alla Open World-spel du kan gå in och köra 10-15 minuter och så Kliva ur igen bara direkt från ingenstans Utom att du kanske ändå behöver En Alltså ja, jag kan ju inte sätta tid på det så Men eh, förstår ni hur jag menar Det går inte att göra en snabbis riktigt I alla open world spel Nej men alltså du har helt rätt Alltså, Oftast ska man sitta en halvtimme mm. Då är det inte ett open world Där du ska Nej, ta precis. det till platsen på 20 minuter Och sen <laughs> göra ett uppdrag efter det, <laughs> det är liksom... Ja precis För då blir ju mest ja, Oftast så är det ju ändå ja, Som i Skyrim till exempel Oftast har du ändå en i, så långt som jag kommer än så länge i alla fall Så har du ju ändå en 10-15 minuter Minimum Att ta mm. dig till platsen Som du precis har fått ett quest till Om du ska först ta dig dit Eller om du liksom Och så träffar du säkert på någonting emellan Där som du ska slå på Eller bra, prata med eller någonting sånt där så att för, för min del så blir det ju ofta Det är därför jag tycker om spelen När man kan ha dem på telefonen som jag Att bara när man har 10-15 minuter. Gå in, lira lite grann, gör någonting, något lite pussel eller håll koll på några vet, shelters eller någonting sånt där. Och så bara kliv ur igen och så är det bara att köra vidare med dem. Så mm. att det, ja, det, det krävs lite tid. Ja, Så nu ska man sätta sig ner med ett på world då vet du att du kommer ju förläggande timmar. Ja, exakt. Och det är ju som jag sa nu med Fallout 4 att mm. Mm. fastnar jag i det spelet? Ja, Minst hundra timmar kommer man ju fastna. Ja. Och det är liksom, det är hundra timmar man måste ta från någonting annat. <laughs> Och det är så det är med Open World-spel, att du måste vara liksom insatt att det här kommer ta tid. Ja, precis, precis. Ja, men det var de frågorna vi hade fått. Mm. Mm. Eller frågor, frågor, åsikter. O åsikter, ja, precis. precis. Uh, ska vi gå in på fem frågor? Ja, jag tycker som en bra idé. Ja, vi har ju ställningen Färnan 11 och Danne 20. Mm. 20. Mm. Så det är ju Danne som börjar. Är du med redo? Jag är redo. Okej, då kör vi. Akira Toriyama, skaparen av manga serien Dragon Ball, har även designat spelkaraktärer till en rollspelserie Vilken? Ja, Dragon Quest. B. Final Fantasy C. Dragon Blaze eller D. Fire Emblem Jag säger Fire Emblem D, Fire. Jag vet inte varför men jag säger Fire Emblem mm. jag, med någonting. jag har ingen jävla aning Dra dem igen får se. A. Dragon Quest mm. B. Final Fantasy C. Dragon Blaze och D. Fire Emblem Alltså jag vet ju bara vad ett av dem där är och det är Final Fantasy så därför gissar jag på C C, Dragon Blaze. <laughs> Så kan man också säga. <laughs> Fråga inte efter logiken, men <laughs> men uh. jag kör på C. Och rätt svar är A, Dragon Quest. Vad? Okej. Okay. här är du som börjar på fanan. Ja. Yep. Vem av de här karaktärerna har bovinofobia som är rädslan för kossor? B A, Storm. <laughs> B The Hulk C Deadpool eller D Thor <laughs> Rädslan på kusser. <laughs> Okej okay. uh, Hulken kan ju fan inte vara rädd för någonting Det går ju inte Han, han mosar ju den där so kossan bara liksom. Uh, uh, Thor har ju svårt att tro att han skulle vara rädd för kusser, men Jag säger storm. Ja, ja. Jag säger hulken. Bara för att, bara för att det är så skevt. Ja, ja i och för sig. Ja, det, det är säkert så, bara för det. Rätt svar är... C, oh, Nej, oh, det var dödpool. Oh, Rädsla för kor, alltså. Ja. Mm. Nu vet jag hans svaghet. <laughs> Rädsla för kor. Ja. Jag trodde att du okay. som Deadpool 5 borde ju veta Nej, jag har faktiskt inte, inte hört <laughs> någonting om det faktiskt. Eller inte läst om det någonstans. Nej, jag såg att det var något gammalt nummer som det stod med i. Jaha, coolt. Okej, okay, Danne. Super Mario är en av världens mest kända spelkaraktärer. Men ungefär hur många spel har han varit med i? A, 50-99 stycken. B, 100-149 stycken. C, 150 till 199 stycken eller D, över 200? C. C, 150 till 99. Mm, 199. 50. Ja, precis, precis. Det ska vara det. Shit! Åh, oh. oh, Danne lät ju bombsäker. Så alltså, är, jag, jag, faktiskt, jag har ingen aning, jag vet, jag vet så mycket att det är över 100. <skratt> Alltså, så pass mycket vet jag, men jag vet kan inte hur många. Då kan, kan du ta bort A. <laughs> kan det verkligen få 200 spel? Vad sa du? vad drar alternativen igen bara snabbt. A 50 till 99. A. B 100 till 149. Mm. C 150 till 199. Eller D över 200 stycken. Nej, men det, nej så många. Det, fan. Jag tar B bara för det. Du tar B? Ja, det kan, det, det är säkert så många. Och rätt svar är D. Över 200 oh, stycken. Oh shit! Mm. Jag har tyvärr ingen oh, exakt siffra, men Nej. över 200 i alla fall. Men, men det är sådana spel som han bara har varit med. Eller han, ja, han, han har, har varit med. Ha det är inte sina ja. egna spel bara utan Aj, han har precis. gjort camios i massor också. Shit. Då ska vi se. Då blir det färna nu då. Howard the Duck är en satirserie där Howard ser ut som Kalanka med röken och är allmänt bitter på livet. Howard the Duck fick en egen film som regisserades av George Lucas 1986. Men under vilket företag skapades serien Howard the Duck? A. DC Comics B. Marvel Comics C. Dark Horse Comics eller D. Image Comics Dark Horse du tar C, Dark Horse. Jag, jag säger fan ja, samma. Jag säger är, samma. Jag, jag säger samma. Du tar också C, Dark Horse. Och rätt svar är... B, Marvel Comics. Ja, fan vad coolt. Fan, var fan. Det, det, är, det är en liten cool grej faktiskt. Mm. Ja. Och fan man får lära sig mycket då i de här fem <laughs> frågorna. För de är riktigt jävla bra frågorna, Nico. Du, du ska fan ha en lås för. De är sjukt bra, men... Svåra som satan. <laughs> ja, ni har inte haft en där rätt så vi får se Nej. vad som händer nu i, i sista. Då. Den här gången var det fan svårt alltså. Åh, som fan. Sista frågan. Vilken av de här skådespelarna var inte tänkt i rollen som Indiana Jones? A. Steve Martin B. Tom Selleck C. Chevy Chase eller D. Patrick Swayze Och det är ett oh, annat som det, Ja, precis. Um, Steve Martin, sen var det... Tom det Selleck. Tom Selleck. Chevy Chase och Patrick Swayze. Jag säger Tom Selleck. Ja, faktiskt. Jag vet inte varför, men... Ja, det är också samma sak, men jag, jag har ingen aning. Jag säger nog eh, Swayze gone, faktiskt. Mm, mm. Swayze, <laughs> och rätt svar är Det är Patrick Swayze Han leder Aha. fortfarande med åtta poäng så Ja ja, Men det är åtta och inte nio Precis <laughs> Fanon drog igång en kapp med ett poäng Det står tolv till Fanon och tjugo till Danne Det är enda rätta svaret idag va? Ja, ja det. det är faktiskt oh yeah. oh Det var svårare den här gången <laughs> Mm. Men tänk, tänk vad chef det hade varit om, om Steve Martin hade varit Indiana Jones. Mm. Uf, fan vad chef. Chevy Chase, päron till farsa springer runt med piska. Ja, oh, det. ja. Oh. Nej. det är väldigt speciella vad man tänker Ja, ja visst. Uh, till ja, ja. nästa avsnitt så tänkte vi prata vapen i tv-spel. Och det vi vill veta från er lyssnare är vilka är de tv-spelsvapen som ni för först upp i huvudet vilka är de tv vapnen som ni först får upp i huvudet? Mm. Vilket är det coolaste vapnet i tv-spelsvärlden? Och vad tillför vapen till spelen? Och så annat som ni vill gärna ta upp. Så vapen i tv-spel kommer vi prata om nästa gång vi vill veta vad ni tycker. Skriv in till mailen: svenerdgate.com eller facebook. facebook.com/arbitonördenes. Har ni frågor ni vill att vi ska svara på eller har ni ämnen ni vill att vi ska ta upp i framtiden, skicka det till mailen eller till så kan ni nå oss på nerdgate.blog.se eller facebook.com/nerdgate. Mm. det var allt. Det var allt. Men då så. Tack så jättemycket för här avsnittet grabbar och tack ni som lyssnar så hörs vi nästa gång. Tack och tack. Absolut. Shingling. Oh, all right. Hej.